Прив'язані до очкурів Петра й Качура і рушили вперед один за одним. Мовчки просувалася дивна процесія, іноді тільки мовчанку порушували вигуки старшого обережніш нахились та тихі крики Пугача, що лунали то ліворуч, то праворуч. Через те, що очі були зав'язані, Петро не міг собі скласти й найменше уявлення про напрям і місцевість, по якій вони йшли. Але в усякому разі він виразно відчував, що місцевість ця була дуже нерівна. То йому здавалося, що вони підіймаються на кручу, то відчував, що спускаються схилом, ноги його весь час спотикалися об коріння дерев, попадали у вибоїни і ями. Один раз йому навіть здалося, що вони йдуть через якесь болото, бо коли ступив ненароком у бік, нога його так сильно загрузла, що він ледве не впав, і ту ж мить передовий козак гукнув йому обережно, йди просто вперед. І шли вони довго, мабуть, не менше години, незважаючи на лісову тінь, ставало вже душно, а важка й нерівна дорога так стомила Петра, що йому робилось млосно. Тим часом ніщо не віщувало скорого кінця цих мандрів. Куди це вони ведуть нас? Чи це часом не ляхи, переодягнуті гайдамаками? починав уже думати Петро. Коли раптом старший козак, який йшов попереду, скомандував. Стій! усі спинилися, стійте ж тут і не рухайтесь. Чуєте жодного кроку, ні праворуч, ні ліворуч, сказав він суворо. Ти ботарю, пантруй їх, а коли що, сам знаєш. І Петро почув, як старший кудись пішов. За хвилину його кроків уже не було чути. Петро стояв нерухомо не зважаючись заговорити ні з качером, ні з козаком, який їх старіх. Йому хотілося визначити якось, де вони знаходяться. Пересунувши разів за два ногами, він відчув під чоботями невеличкі гілки, сучечки, сухе листя. Не було сумніву в тому, що вони ще в лісі. Але де, в якій його частині, цього вже Петро ніяк не міг збагнути. Сонце пекло йому спину, а тому він зрозумів, що час уже наближається до вечора – Отже, якщо їх не водили на одному місці, вони зайшли в саму гущавину лісу. Однак Лебединський ліс розкинувся на широчезному терені, тому цього визначення було ще занадто мало. Упевнившись в тому, що йому ніяк не вдасться навіть приблизно визначити місце, в яке їх завів старший козак, Петро вирішив терпляче чекати його повернення. Проте козак очевидячки не думав поспішати. Минуло не менше півгодини, а його все ще не було. Думки про обман і паску почали знову ворушитися в Петровій голові. Та ось нарешті пролунали поблизу кроки, і Петро почув знайомий уже голос. За мною! Усі рушили вперед. Не пройшли десяти хвилин, як знову старший гукнув Нахились. Петро виконав наказ і раптом відчув, як на нього одразу війнуло якоюсь незвичайною прохолодною вогкістю. Кроки ж їхні, разом з тим звучали лунка й дзвінко. «Що це?» – подумав сам собі Петро. «Куди ж ми зайшли тепер?» Він кілька разів човнув ногою і не відчув ні листя, ні сухих гілок, що вкривали землю в густому лісі. Під ногами в нього була гладенька й тверда, мав камінь, земля. Петро відхилився в бік і відчув, що плече його вдарилося також, а в щось тверде. «Холодний, вогки!» Він спробував відхилитися в другий бік. Вийшло те ж саме. Не залишалося ніякого сумніву, вони йшли якимсь підземним ходом. І судячи з того, що йти було легко, Петро догадався, коридор поволі кудись заглиблювався. З чверть години йшли вони так. Нарешті Петро чув, що знову війнуло на нього сухим, нагрітим повітрям, напоєним лісовими пахощами. З цього він зробив висновок, що вони вийшли з підземного ходу. Тепер провідник прискорив ходу. Хвилин десять вони ще кружляли, ніби по якомусь лабіринту, звертачи то праворуч, то ліворуч, то назад. Нарешті козак зупинився. Хтось підійшов до Петра і Качура, розв'язав їм руки і познімав пов'язки з очей. Петро випростався, труснув головою і оглянувся навколо. Перед його очима постало несподіване видовище. Вони опинилися на дні глибокого яру чи швидше ущелини. З усіх боків його стискували порослі лісом і дикими кущами круті урвища, що спускалися майже сторч. Напівповислі сосни з вивернутим корінням, яке нагадувало якихось гігантських змій,